«Бог, що врятував нас від єгипетських мук, беріг нас у пустелі, захищав нас у багатьох гоніннях, нехай же й тепер не відверне він ока свого від його народу, а пошле нам розум, бадьорість і силу», зворушено промовив цадик, стоячи коло ковчега і простягаючи руки над своїми одновірцями. «Боже, порятуй нас», – пролунав Зойк у відповідь на цадикову молитву. «Не плачте і не стогніть, діти мої». Ласкавим голосом заговорив рабі, не ридати нам треба, а спокійно обміркувати наше становище і знайти можливий спосіб врятуватися від загибелі. «Говори, говори, наш напутнику!» – почулися голоси. «Твої слова для нас наче манна в пустелі. Що нового трапилось і чого нам треба чекати?» – спитав цадик, обводячи лагідними очима всіх присутніх. Злава підвівся довготелесий рабин, той самий, до якого Гершко сьогодні послав свою сестру і заговорив високим, схвильованим голосом: Вей мір, погибель над нами уже наближаються до стін наших, до порогів, наших ворогів, а наших братів не пускають до міста і женуть просто вогонь. Хіба твоє вухо, великий вчителю, не чує плачу, що долітає сюди з боку грекового лісу, але мало того, Ще хочуть слім учителі вигнати половину нас із наших рідних осель на розправу хлопам. Чи ж не ми заселили і збагатили умань? Чи не на наші кровні гроші, обнесеної її частоколом та бійницями? А тепер нас геть! Хто розворушив хлопів?» Вони, ці грабіжники, ляхи, хіба не вони обдирали нас і силоміць змушували відшкодувати збитки за рахунок хлопів, а тепер до них нас виштовхують на смерть, а самі ховаються за нашим добром? Ой, лихо, лихо, ублагай, рабі, володаря небес, щоб він потряс громами своїми серця ганителів наших». Сара з тіткою теж була на хорах. Не заставши дома господаря, рудого рабина, тітка розпрягла зривкою коней, звеліла їй стерегти майно, а сама подалася з небогою в синагогу, куди збіглися, як вона дізналась усі євреї. Дівчина спробувала було покликатися на втому, але тітка суворо відповіла, що не залишить її зривкою, що потомленим так волим наліпший притулок – Божий дім». Цара скорилася досить охоче, бо розраховувала почути там найсвіжіші новини про гайдамаків. Війшовши до синагоги, вона одразу була приголомшена загальним плачем. Збентежена і зворушена спільним горем, дівчина забилася в куток. Цадик мовчав, похнюпивши голову. І ще ось, про що тебе, святий рабі, ми благаємо», – провадив далі Рудий. «Єдине військо, котре може захистити нас, – це губернаторська кіннота, але вона з хлопів, а хлопи всі невірні і ненавидять ляхів. Це бидло тяняться по шинках і сп'яну дещо вибовкує. Як кажуть, ми підемо бити своїх братів. Хіба вони на одній крові, не однієї з нами віри? Хіба, пани ляхи, не вороги усім нам?» Мало чого, кажуть, що губернатор нас тепер шанує, тому й шанує, що біда загрожує, а мене біда, то й панська ласка мене. Усім же відомо, що панська ласка до порога, ось що вони балакають з п'яно, І як же такому війську давати весь уряд, все отамання із тих же хлопів? Якби хоч над ними поставити начальниками шляхту, тоді було б надійніше». У шорах кінь йде туди, куди тягне залізо, аби шор і вуздечки куди очі ведуть. Але мало того, губернатор знову залишає доводцею цього війська Гонту, а Гонта, певно, змовився вже з тим дияволом, пекельним виплотком із залізняком. Почувши ім'я залізняка, Сара здригнулася і насторожилась. Вона його колись чула, але де… За яких обставин? Сара почала напружено пригадувати і нараз ледь не скрикнула. Так, так, це той самий високий і ставний козак, що несподівано прискакав уночі в двір паноця і застав її з Петром. Думкою перелетіла дівчина в недалеке минуле. Ще тоді він говорив з людьми про їхні страшні гори, про єдиний спосіб порятунку повстати всім на катів. так. «Так, це, мабуть, той самий». І потім він ще поцілував Прісю. Сара пригадала, скільки страху вона набралася тоді, боячись, щоб не виявили її присутності, а втекти не можна було. Миттю перед дівчиною постала вся та картина з любими обличчями.